Ondoko minutetan Euskara jogatuko dugu eta Mintzalasai obekiago, Mintzalasai antolatzaile edo Mintzalasai ekimenaren antolatzaile batekin bilian itu zagegunan. Egun, amak egunez, gauhti beraz, gainera, amak garen urte muga duzue, e, tailegak, iniziazioak, bestak, bistak, idatuak, hainbat, ekimen, e, izanen, izanen dira, euskarari lotuak direnak, euskara plasegari lotzea da helburua euskara ikusgai emaitea, publikoa sensibilizatzea, e, amak urteren buruan, e, zuek duzuen esperientziarekin, Vivian Ituzagi, elburuak alatu dira edo beti behar dira? Oztatel buruak, ja, aztapenekoak gire baina uh, oaktzena algira, ale ere, ya, gitarra girota gero eta abera dela. Eta um, gero eta um, elkarte gehiago sartzen, sartu uh, direla urteekin, uh, ekimen, uh, ekimen untan. Horrek erra nahi du, alde batetik, uh, lehen baino elkarte gehiagok proposatzen dituzela, ere euskarazko uh, aktivitateak urte hamzea, eta hor, piskate da kus lehiogisa agerian emaiten ditugu uh, nintzera saikari. Eta balira beste hainbat elkarte urbilzen gidenak, ez dakitenak euskara, edo daurregun ez dutenak orain dik euskalazko programalik edo odiartu edarik proposatzen, eta ia ekusten dutela, eta ere uh, zerbaiten handotik edo pasatzen dira, eta baldera behar bat euskaraz gauzak proposatzeko, nahik edibat, biztabenean, eta beraz, xaiatzen uh, dira, ariak ere uh, gauzak euskalazko proposatzen, arstapenin batean punktualki, eta jo, eta hori ere mintzara xaienen burua, xaiatzea, Elkarte horiek -olie, e motibatzen edo urtean zehar ere proposaditzaten hain batek eman euskara. Hortan gauzak mugitu dira. Zuen lana, azken finean, da lekuko elkartekin le el lan egitea, eta ere moa bea a da, edo, edo guna guretzen da? Ere moa ba BAB gedatzen da, estapen batean or, 2000 uh, amabian, nintzalaxa uh, isortu, e zelaek zen biarritzeko... Uh, Ekimen bat, hor eh, etalaztiko euskala uh, eriko uh, bat zordetik atela zen ideja. Eta dio dola ilu, ilu urte hor uh, edatu zen, be a be uh, mailako um, uh, edemua estal zen. Uh, uh, eta bai, horrek uh, ere, uh, ginerazten dube, hain bat elkarte geio hor gintzen ideja eta gurekin uh, lan egiten dutela. Eta, uh, ya da, bon, elkarte erik gabe... Uh, E Ez ingo genukera montatu uh, Mintzala Asai bezalako uh, ekimen bat eta, ala, da sinaz, Elkartean uh, nahikeria eta hainbat bolondresa uh, uh, nahikeria di eskia. Elkarte gehiago ukaitea beraz Mintzala Asaien programan lortu duzuela, erranduzu uh, Vivian Ituzari. Uh, bestez erlohtu da azken amarr urte hauetan? Um, Beber behar behar ordu publikoan ordu uh, eta dien de gehiago urbilzen dela, ala ere. Uh, eta hori ere sainare baikor bat da, eka nahi du ala ere uh, uh, Euskara jendeak diendeak uh, diendea onkitzen duela, Euskara Gaiak, eta uh, ara, diendeak nahi duela uh, lortu, Euskara dakitenak ebe segitu nahi dutela, guneak Euskaraz uh, mintzatzeko eta Euskaraz bizitzeko guneak atxizit eta zabaldu, eta ekustena ere badera, Hala ere ikaslego bat, bai alduetan, bai aurretan, um, nahi duena, euskala uh, ikasi, euskala pratikan eman egun lopo bizian. Eta bere mailan, eta bere mailaxunean, eh, bere mailan, uh, Mintzalasai saiatzen da, hainbat um, uh, gauzak sortzen, horren uh, errezteko edo, bai, horren errezteko. Mm. Uh, Mintzalasai festibala aparte, baita ere Mintzalasai.es webgunea, zerrendatuak ziren, B.A.B. mailan euskaraz uh, um, bizitzena handiren uh, uh, iziak, beienak, uh, agendan, gure agendan. Eta sohtzen ditu ere hainbat tresna iztegitik jake. Um, irainan inguruan, izanzen ere iztegi kokin bat. Eta orten hor ingleskalak uh, iztegia sohtu uh, da. Hara hor uh, bezi, basatzen uh, maikida hainbat uh, inglesezko itzetatik, camping, after work edo da ja exterior comme ça rien à tout du bourre au muréalekim que j'ai à tout du là euh à une bat uh, scolasco ite uh, je te qui une uh, chose uh, que de ça que ezaliateko ta zego, zego zailena, adibidez, uh, zu, uh, bezala zer da zailena mintsalasaia antolatzen duzularik ostopaundiena Zailen... Zailen... ostopaundiena euh behar ba, behar duztukik jende gehiago naheko genukela er, konbentzitu euskalazko, er, euskalazko er, integratzea er, er jen funksionamendoan edo eskaintzen er, er, er dituzten er, er, aktivitateetan, orbeti behar behar maidan, um, eh? Sek frenatzen du, senakoz duzuek ausitzen jende gehiago um, ukaitea, nunda, nunda oztopoa? Austo fois ba toutan des pytouté à Ianel cartienne uh, euskalunik edo eskaratunik orduan uh, Ianzet uh, touté ikushtenola pour pochetsan école toutsketene uh, eskarasko gauzak ezparima dute esp ia ke sparima nahi kitenuskara esp ta maila hortan interesgarria da bai uh, nisa bai, mailan bai uh, bayona ed ubierri seco rico check toutstan oskala sterbitsuen funciona chartsenal Dioztuki, partai detzak xortuz edo, lortzia gausak euskalaz proposatzen eta pertsonak edo elkar batean euskal ez esisaiten. Lortu e sangenoen iaz, vive kontro leo kancer elkar te aletine hor aurentzako xantibizazio bat xortzen adividez, ouda lekoko animatzaile ei proposatuz ta aiek animatza taile ra. Zan an simetik elkar tu silen ein bat albiz, iko besteko ala taile ralen e, eta eta taskenian utali kokor bien inasailek eta zutentai deruri pali maginuen aiekine gogoetatu edo shayatu pichak atimaiten bai zutentai zilan aian goulou a proposchatu ko cervette oskala a proposchatu eta semana lanam benturas euskaldunik ez den lekuetan del cartetan cervette proposchatuko Bai, bai, Google buetako bat, bai. <laughs> instituziok haipatuitu zu hostion, e, egia da instituzioek parte hartzen dutela, beraz, mintzala, mintzala saien antolaketan edo laguntzen dutela gutienez, e, ze, ze rol dute instituzioak eta aski egiten dutea Euskararen normalizazioa. Hor, uh, aurten, hor, uh, efen, egia da hua, asken urte hauetan, zailazen uh, hor uh, antolaketa mailan, uh, beh, Min Salaxai, beh, Zalako, egitura e, edo federazio bat, entazken ean, barnean, beh, dira, berogaita be be mar bat ea el carte, zailazen, uh, ala logistiko ki do antolaketa mailan, funtzionamendu haxki, uh, uh, nore gret, eh uh, Dilou la bonne cinéto ça uh, y la scène est couchée à ski au kuna urte batetik besteira ikustekoa a cette perspective e e a je uh, uh, que uh, du Nico segundo curi du ghetto que ta astia euh zigo na ski belta shumique do a ski au kuna ipustenal ordan auch ten diariteko erikocha do o batean antolaketa Baionak ere aurten, obtient uh, uh, ba une uh, gaitu que la vingtaine et tout et pétales carpois qu'elle euh enfin il a maigre batian dire et c'est da batéga ski qui ont vu là ba une uh, alors géloberdun nous uh, ne pichougeyago ido et da la verdé est resté co hors pichabat irakouche les les yogishka leio intense de na urtean zehar ere uh, proposatua uh, propo izain badintzen. Dago, badira, uh, Zalaxaibe Zalako ekimenetan, euskalazizizeko uh, arnazbune batzu, tiki batzu sortzen dira. Baina gero, parantezi uh, uh, horietatik ateratzeko eta urtean zehar izaiteko horako eskaintza bat, horrek aukera eman goloke, euskalaren nominalizazioan hain bat urratxera ere. Baila horretan behar behar ipatu dituzu, angeluk ez du parte hartzen bate? Ez, horretan hor ez dute, gilu uh, mailan, hor gilu laguntzadik uh, ez dugu izan angelu, uh, angeluko uh, rikoetxetik. Pena da, no, uh, zenta handuku hor horretan uh, da gehiago biarritze eta arteko harteko edemoa gehiago. Gilo beharrik badela um, elkarteginza uh, alzkara angelun, horben hainbat um, elkartekala ere nahi izan dute prezent izan uh, Mintzalasaien, angeluko elkarte batzuk eta eraz, programan uh, agertzen diren itzorduak angelun direnak gira zinez uh, elkarten, uh, angeluko enbat elkarten iniziatibatik uh, atela direnak eta elkarten ditugu bai elkarteko hiendek <laughs> ere hori uh, bultzatzen albait dute. Justu finitzeko Bibian <laughs> Iturzari gau gasen da Mintzalasa uh, izenak eman behar dira ekimendez behar dinetan uh, gauza praktikoak nola egiten dira? Ba sina sa ubeda un cinétique qui se nomme itzordu Tagli dira biziki Kim betetzen. et surtout je qui dit la biciclette un cha itzordu ni msala cha et pontu ocean euh Étienne Mandarda et Mandarda et surtout gaien gienak urilik dilela euh ordaine du gienak d'avidest cinemata Hala um, horur uh, sinnez dena idekea da bat dira zorrduak uh, euskadu nahi zuzenduak beste batzu hezkuntza uh, maila pixkat uh, uh, resagodan edo euskala um, ikasten duten gusie uh, idekea da, heldduei aurer eta euskala eltakitennaen uh, ikasi nahi duten nahi edo. Ego matez asmo dutzen ari Euskarraik azteko, horiek edo dira. Hara, Mintzala Asai puntu, eus azteko euskararen alde egiten duzen, lanaren dako Mintzala Asaian. Euskarimila, golekin izanik, hibien ituztakik goizuntan eta ondoko egunak arte. Humile esker